Fri triggarvarning, ska nu volta dinas på öron. Du borde ha lyssnat på det och Kai. Mina damer och herrar, välkomna än en gång till varning. för en riktigt ordentlig slakt-session av Svenskfinlands största gåva till världen, alltså Mumin. Du skulle säga jag. Ja, ja. Sasa, sasa, sami, sa, sami och bögen. <laughs> uh, det är roligt mm. för Tove Jansson. No, men, anyway, ja, hej. Uh, Hallå. No, men, nu är det juli och nu är det varmt och när bättre att göra det obligatoriska muminaavsnittet som jag tror varenda mm. finland-sönsk blogg måste göra i något skäda. Minns han? Blog, podd. Någonting däremellan. Fan vet. Vår egen lilla mumindal. Ja, det här är ju det som producenten nu har vill att vi ska ta upp. Gud vet hur länge. Ja, no men nu är det här. Så att, hurra! Yeah. Det är bra att vi gör den här producenterna borta. Jag är väldigt entusiastisk. Ni kanske hör det på rösten. Om ni vill berätta hur entusiastiska jag är, eller ännu hellre, dela hur entusiastiska ni må vara före, efter eller under det här jävla avsnittet så kan ni göra det i skrift till och med till vårt famösa e-postkonto på triggervarning.gmail.com mm. Och vill ni skriva in väldigt exakt, utförligt men kortfattat på vilka alla punkter vi kommer att ha fel under det här avsnittet så kan ni göra det på Twitter trigga varning 1 mm. Och vill ni interagera enbart med ansikten så kan ni göra det bäst på ansiktsboken där vi också heter varning kanske, tror jag. Mm. Svårt att hålla koll. Mumin! Hej, Mumin! Mm. Du, Mumin, um, ja. Mm, ja, Mumin, exakt. Uh, Vad är Mumin, Nikolaj? Um, ja, en, en, en, en, en trevlig berättelse om en, en familj troll. Uh, Flodhästsvarelser. Uh, Spermagubbar. Spermagubbar. Um, um, då tänker du säkert på att ha tiffnat ja som vi vet jag know, det finns spermagubbar de är säkert elektriska och rör sig i, i gruppen men um, ja, ja. Jag, önskar, ja. jag hade sagt egentligen vad som helst om spermagubbar för det är lite svårt att släppa den mentala bilden <laughs> uh, men om <med> ett troll att, <laughs> väl, du, det är ju ja. roligt ändå för om man du vet, bort sen från den här 90-talsärer ändå alla får direkt i huvudet. Komplett ja. med Benny Törnros äh, saliga stämma. Så, så är ju ändå äh, den absolut första boken som Toa Jansson skrev. Äh, så att ju små trollen och den stora översvämningen. Äh, och redan där så skulle hon ju äh, tydligen ha ha sett in någonting med Muminla Muminfamiljen Men då så ville mm. de ju inte göra det därför att no, ingen visste ju vad Mumin var i det här mm. skälet. Um, så det här var ju 1945. Men nu idag så kan du säga Mumin nästan överallt i världen och alla liksom, ja, ja, ja. Jo, jo, jo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ja, men, alltså i och för sig men jag undrar att jag, jag det är frågan där är att känner dig till varifrån Mumin kommer? Ja. Jag, vet, alltså jag tycker ändå att det utas så hårt att det är liksom Finland. Det är ju en av våra största ikoner egentligen. Om man säger på den kultur. Mm. Uh, men inte är ju folk så mycket med. Uh, men jag bara menar liksom just det här konkreta ordet mumien. Yeah. Så det är ett ord som mm. inte tyder någonting. Uh, yeah. Men idag så är det ju synonymt med de här trollen och jag antar den mer äventyrliga, kanske barnvänliga sidan av äh, den här Tova Janssons litteratur. Då. Äh, mm -hmm. Men jag bara säger att liksom, när de här böckerna börjar komma ut så betyder Mumin ingenting. Men ja. Idag har det ju ja, en precis. väldigt, jag tänkte säga laddad mening, men nog kanske det har det i vissa sammanhang. och Folk har ju nog mm. en aning efter vår finaste kultur. Mm. Ja, men, men... Men, ja, men du nämnde liksom äventyr med de här trollen och de håller på med ja. så är mumin egentligen till sin essens troll på äventyr ja. jag vet inte hur mycket hur, hur annars man skulle man skulle beskriva det hela no, för det är ju just det där, har du läst äh, böckerna Nikolaj Nej alltså jag måste säga min här återigen min brist på allmänbildning. Jag tror att det var det osynliga barnet. Men och, alla och sen... läst. Det är liksom ja. det finns lag att alla föräldrar måste läsa dem åt sina barn. Om du bor i Finland. Mm. Ja. Och, och, och så har vi den här famösa boken Hur gick det sen? Jaha. Den, den kommer jag ihåg. att att, att var va mycket pop lolgej uh, mm. jag bara tänkte att du använder ordet äventyr och uh, mm -hmm. det är ju nog i och för sig sant att Moomin eller Moominfamiljen eller Moomin ett kompani nu som mm -hmm. då begav sig på äventyr men äventyrens konkreta bemärkelse brukar ju ofta involvera att man ger sig är du bort från hemmets härd, från tryggheten, liksom upplever någonting, ofta något med yeah. någon slags katarsis, lär sig någonting och sen har du kanske mm -hmm. någon relevans i sitt tidigare status quo eller åtagången, den cykliska yeah. äventyrsberättelsen om du vill. Men i många av de här berättelserna så framförallt de här senare berättelserna som man kan argumentera ju än och egentligen ganska vuxen litteratur så har ju ofta tycker jag mer att göra med liksom coping eller att ska säga hitta hitta någon sorts något värde eller någon mening med vardagen. Att mm. det kanske mer handlar om att enligt min högst subjektiva mening kanske bilda sig någon sorts något sorts Medvärde eller liksom sätta lite glans på tillvaro så man inte bara sliter upp trollhandlädena och bara sätta lite rött i det vita. Uh, ja. men att, så, så, men jag så, så kan du säga att Mumin egentligen är en berättelse om hur du inte ska försöka sträva till någonting mera. Du ska bara vara nöjd och göra det bästa av det du har. Ja, men jag tror de flesta som jag sa som hör Moomin så associerar direkt till liksom de 90-tals. Här ja, så alltså den där serien mellan 90, 90 och 91. Vad det var som det Ja, ja men den här mm. japanska nippon, whatever the fuck grejen. Mm. Som man ja. kan ju argumentera bra, men att men det tog ju liksom med fokus just på den äventyrliga aspekten. Att om man, läser, om man läser böckerna, och jag tycker nog man säger det, och även i den här serien. att Mumin har ju ett väldigt melankoliskt, uh, ruskigt, introspektivt, väldigt så här drag. Det är ju inte liksom, för jag funderar liksom om, no, vad ska jag läsa för min dotter sen när hon kanske börjar bli några år äldre? Som så här konkreta yeah. sagoböcker. Ska jag läsa mycket inför henne? Thrones. Ja. Liksom, sluta gråta, du behöver lite Grimdark Så du fucking klarar av dagis Och... Låt oss repetera Vilka var de stora husen i Westeros eh, Nej men, eh, Jag vet inte liksom Jag, jag ser nu redan Vårt e-mailkonto explodera Men liksom Moomin kommer inte ens på topp 10 På min lista, inte ens på topp 20 Okej okay. För jag anser liksom Det här är en om vi ser på barnen, jag tycker det här pedagogiska värdet i de här berättelserna är inte så stort. Alla talar ju om till exempel det osynliga barnet. Men det var ju egentligen bara en kort berättelse i mm. den eponyma äh, boken som egentligen var en novellsamling. Att, ja. Och de flesta andra historierna är ju ganska crap liksom, om man ser på det rent pedagogiska värdet för barn ja, så, ja, så ja no, jag tycker nog att den här så att säga om fan tycker jag att ändå, ändå hade, hade en, en, en viss sån han lärdom i sig att kanske det men ja så att säga det är, inte, det är inte bra att inte allt för mycket, inte liksom, inte vi vid bilder och sånt. Och liksom, ja men det är en bra sak att sätta ja, sitt barn liksom att om du börjar någon för mycket så är du aldrig riktigt fri. Ja, ja. jag tycker att den där ja. borde vara en av de första saker om man berättar om sitt barn. Det var det första jag skräk när hon kom ur sin mors vagina. Men <laughs> äh, ja. True story. Nej, men, äh. ja, men vi, vi kan väl säkert kanske återgå till litteraturen. Mm. Så men att alltså, om, om vi bara liksom fokuserar lite på dem, vad är mumin då? Uh, ja. Jag har ju funderat ibland att om det egentligen är karaktärsdrag som möts. Att det så känns du menar att som de, de olika karaktärerna så att se äh, utgör olika liksom, drag i sig um, som sen no, alltså, det är ju Uh, no, men, uh, det är ju ingen uh, det är ju liksom ingen nyhet att Toa Jansson så skrev en aning allegoriskt och att hon har ofta använde uh, liksom personer från sitt eget liv som förebilder. Mm -hmm. Till exempel Tosland och Vifslan var ju egentligen uh, omskrivningar för hennes elva och hennes en av hennes... Uh, finliga sexuella partners eller kompanjoner. Och... Var, var det inte tanken att det var den här tolyckig Pietila kanske som det gällde? To Karaktärn tolyckig så är ju en Men... omskrivning liksom, om ja, av ja, hennes ja. livskamrat. Men hon hade en annan ja. älskarinna som att vi väckade någonting. I något okay. Men att Tofslan och Vifslan var liksom deras ord för varandra. Och ja. hon gillar ju att smyga. Alltså Tove Jansson Uh, hade ju liksom I, jag tycker i, sin, i sina böcker en viss polemik att liksom, hon kritiserar ju ofta uh, jag skulle säga andra skriventer eller liksom andra personer men också koncept att liksom om man än vill säga om Tove Jansson så, är hon ju en, så var hon ju ändå för sin tid en, en ganska tuff uh, tös eller tös mm. en, en en tuff kvinna Uh, att hon, hon gjorde vad hon ville. Ja. Yeah. Uh, då kan man ju diskutera mycket vad gäller hennes familjeposition och privilegium och så här. Men att du har en ändå uh, en, en liksom gay författarinna eller kanske en bisexuell författarinna. Och liksom, kanske behöver man inte göra så big deal av hennes sexualitet, men det måste ju ändå ha betytt något för henne. Därför att man ser många av de här sakerna smyga sig in i hennes mm. uh, verk. Um, ja. Liksom nu kanske inte nödvändigtvis i Moomin, men det finns nog aspekter av det där. Det känns som liksom, lite sådana där små injokes, som småt som fundera mm. ut det här ja. och nu, många år efter har folk funderat ut det här och kanske läser dig mycket mer väl Ja uh. och man tänker den här kanske kritiken lite mot att vad, vad som börjar hända med mm. som liksom efter att det faktiskt tog, tog fart så att säga och det blev det blev så, så populärt att uh, jag tänker bara den här som just nu faktiskt går i huvudstadsbladet mm. som som comicstrip så så har vi hummins uh, gyllene svans ah, ja. som ju som ju principen är ganska stark där liksom kritiserar den här där, att Moominsen mm. blir utnyttjad i princip av en massa där, lycko, lyckosökare och, och det där och och här, liksom, vad heter det, business karaktärer mm. i princip Ställer en massa krav på hur saker borde ändras för att motsvara den, den bild som man vill ge. Jo, men, men det finns ju, jag skulle säga, arketypen för liksom skulle säga den motsträvigheten nu då i uh, establimanget eller liksom maktpositionen så finner man ju som en till exempel. Ja, mm. uh, men det finns ju andra personer liksom de har eller, det är ju argumenterat att till exempel Moomin trollet själv och Lilla My är två delar av Tova Janssons egen personlighet. Och att till exempel okay. Mumin-mamman och Mumin-pappan är egentligen Tova Janssons föräldrar. Yeah. Uh, och det finns ju nog ett visst mått av rebellärande där. Och till exempel så börjar ju Tova Jansson sällskapa med uh, en... Uh, en judisk man, vilka hennes far inte tyckte om. Hon uttryckte sig fientligt mot nazityskland tyskland När mm, uh, hon skrev så. för den här uh, garn-tidskriften. Uh, vilket ju då hennes far inte tyckte om som var tyskvänlig. Och, att, och liksom sen då så får man ju sätta in liksom då de här förhållandena av de här kvinnor som då skedde i hemlighet. Uh, men mm. att... Uh, tycker jag man egentligen så så mycket <kört> intrå till exempel att Mumin äm, eller de här Muminberättelserna en on attack mot någonting för egentligen så tycker jag ju att ska säga, karaktärerna är karaktärerna egentligen ganska traditionella karaktärer att Mumin mamma och Mumin pappa att egentligen när man säger på Mumin familjen så är man ju de som väldigt så här härlilla, någon såna symbol för en så här ska en familj vara, tolerant och ja. mm. nära och stödande ja. och ja, ju, ju. så jag Jo, det är ju riktigt den goda modern. Och jag menar, jag tror i, mm. eller det beskrivs ju att liksom, min pappa ni, ähm, i sina första äh, äventyr, liksom sin ungdom rädda mamman. och samma sak kan man säga. Och i, jag tror den absolut första boken just så rädda Mumin pappa snorkfrö eller Mumin rädda snorkfröken och liksom att det är ju nog ganska väldigt tra, traditionellt att jag har någon en pojke rädda rädda flickan och sen blir då ja. pojkvän och flickvän och sådär så att det finns det ju inte så mycket liksom slick och fitta paralleller därin. Men att folk läser ju allt möjligt som de vill läsa mm. i det här. Jag bara säger kanske ja. det är inte är viktigt. Men Tova Jansson hade ju på vuxet håll i liksom andra skrifter eller verk ta liksom attackerar mm. sådana här saker lite mer öppet. Uh, ja. Men nu är ju fokus på mumis, så vi behöver ju inte ta upp det. Men, men för att gå tillbaka till det här som jag sa att jag undrar ibland om de här mumin uh, historierna karaktärsdrag som möts så är det ju att det, när man läser de här böckerna och tittar på de här historierna så känns det ju som många av de här historierna lite konstruerade mellan att ge en viss diversitet eller liksom en viss uh, anemocitet mellan just så här karaktärsdrag. Att man sätter in mm. exakt de här karaktärerna för att <hör> strida eller liksom ge syn på just den här saken och skapa konflikter eller handling av det. Uh, att... Och det är väl ingenting ovanligt med det. Men det känns ju ofta som att det är karaktärernas reaktioner till. Snarare än kanske händelserna själva som är särskilt viktiga i de här böckerna. Ja. Så ja. det är ju det sätter ju en liten reaktionär ton. Men jag tror ju därför att det är kanske är lite svårt att. Du bara säga, ja men Mumin, det är ju bara barnböcker. Därför att. Mm. Nej, nej precis. Det smör känner som är det viktigaste och kanske värdet i de här böckerna. Nu är jag inte en särskilt stor mumin Mu-min-fan själv. Mm. Så börja kasta skit nu då till trygga men, men det som verkar vara intressant ändå så är ju just hur de här karaktärerna kopar eller hur de ser på olika aspekter av livet eller sin natur eller varandets alla kärnan. Att mm. verkar det vara särskilt viktigt egentligen att en komet kommer eller att det blir en svämning i typ varannan jävla historia eller whatever. Uh, att, mm. Utan det är ju karaktärerna och liksom, vad som händer i deras huvuden som är intressant. Mm. Och det är ju kanske lite svårt Precis. att relatera till ska vi säga, små barn i vissa fall. Därför att där är det ju oftast exakt händelsen och det omedelbara som följer efter det som är det intressanta. Mm och det har ju de ju nog förstått då, och liksom ta i fokus på framförallt den här kända 90-talsserien, där det är ju i princip bara ja. det bästa ur litteraturen som sen kanske omskrivs och tolkas lite till mer fartfyllda och, och inga mer dramatiska, Precis. icke så introspektiva äventyr ja, ja mm. Mm. men men vad är mumien men man kan ju det är ju svårt att inte argumentera att det är en av Finlands stora produkter. Ja, alltså inom, inom vad ska vi säga, inom så här kultur. Ja, så men bara alltså inom kultur. Alltså, mumien är ju en stor äh, pengakor. Mm. Det, det är den. Mm. Det är den klart, alltså vad är det väl? Jag läste att det var 300 patenter liksom, världen runt. Ja, men det finns ju den här äventyrsparken. Det finns tv-serier. Mm. Varenda gång så kommer det någon ny movie-media-grej. Det finns ju böcker, det finns godis, det finns tandborstar. Att... Det, finns, det finns service, alltså muggar. Ska vi ju jo. inte glömma. Det finns baggerier, kaféer. Det här är väl speciellt i Japan som intressant nog har blivit... Så här, eller ännu också liksom ett, ett, mm. stort, ett starkt så att säga, område för, mm. för mumin fans men liksom frågan att för nu nu hade Tove Jansson fått uppmärksamhet tidigare som författare innan hon hade ju fått priser och blivit uppmärksammad uh, främst i är liksom då Finland och Sverige och som jag förstod då, vissa baltiska länder och så här men det var ju nog i och med just den här 90-tal sedan så den här boomen kom, när mumien Mo liksom exploderade. Mm. Uh, och ja. att, no, liksom, tanken som jag ofta tänker är var mumien egentligen bara är tidigt Angry Birds-fenomen som bara råkar bli stort. Mm. För att inte ju hur bra maskotar eller hur ska vi säga, lätt det är att ta till sig Moomin trollen som karaktärer mm. som för barnen, Ja, för jag vuxna. tänker som att är det, är det kanske det att egentligen det här framställningen av den som en, sån här, som en sån här hel ylle familj men de är ju äh, inte och, i och böckerna och det. egentligen nej, egentligen nej, är de, de är dysfunktionella det. ja jo, precis men, men jag tänker att den, här, den framställningen så har jag, jag ju nu har gjort det liksom, för att lättare för föräldrar liksom att tänka att jo men att det här man tittar ju på det, det är yttre så att se på den här ändrade versionen men nej det är ju sant alltså. är men så måste på. det ju vara för annars ska liksom de här tecknade mm. serna i princip har blivit liksom med min pappa som bara liksom står autistisk och liksom arbetar med någonting och sen med min mamma som håller på med sina rosor och liksom och muminskora går runt och ängslig för att hans föräldrar liksom har något färd i huvud men var det bättre avsikt, som att Mamma, vad är det vännen? Alltså, jag hittade en magisk sten och vi funderar om vi skulle offra den till den onde. Och liksom, Nå. Om du vill det så hjärtat, men kom sen och drick saft. Då min mamma vad är det för saft? Ja. Det är väl så. Ja, men skulle, skulle det vara bättre, menar du, om, om min pappa skulle blanda en massa alkohol i det? Och och oh, oh, sitta sitta och ta drogapo på på så på, på Kajen. No, men Nikolaj, det största mysteriet med Mumin, pappan, är var har han egentligen sin pen? Är så den enda stället som väl är under hatten. Tänk på det. Men han <laughs> <laughs> <här> <här> <här> har ju tappat hatten i vissa avsnitt där varenda ja, serien ja, men, och liksom och inte där är det är den inte är erigerad och därför syns den in ja men har du tänkt på att Moomin pappas hatt kanske vi ser en hatt kanske det är liksom hans penis den bara ser ut sådär och den är löstagbar <laughs> vid min svans jag tappar penisen i vattnet igen <laughs> <laughs> ja ja, ja. <laughs> Ja. Så är det. Det tror, tror jag. Det ska ståre Japan. Jani! <laughs> <laughs> <laughs> ja. ja, men. Ja. Ja. ja men alltså, nu, du vet, är det, du vet, är du vet, det vet, du vet, du vet, du vet, du vet, du vet, du vet, i som hem där liksom pappa bara liksom fista Moomin mamma med hatten liksom allt vad det fucking går liksom Ah ja. pappa så <laughs> Hur länge har vi hållit på nu? En kvart? Lite på, jag tror att det är närmare en halvtimme Så ja, men så här länge vi oss Det där programmet som diskuterade Jag Jag vad varit ni ofta? Vi funderar över hur det är när pappa Fistar Moominmamma i sin hap Vet du vad? du, jag blev lite arg och upprörd För att Tove Jansson var så gay! in before uh, ja. alltså därför att vi, har, vi har gjort så många avsnitt nu och, ja. och det finns många avsnitt som jag tycker har liksom, vi har ändå gått balls deep i liksom ämnen som ingen annan vågar röra i och har liksom kommit till många, ja. så många bra punkter vi har avsnitt som flera hundra har lyssnat på, flera hundra flera hundra mm. uh, men ändå så misstänker jag att det är det här avsnittet nu liksom som folk kommer att lyssna på och liksom reagera på. Och som att ja För att det är det obligatoriska mumin avsnittet Så här är en ja. finlandssvensk podd som diskuterar mumin Och jag är stolt och glad att vi är förmodligen den podd som snabbast kom till hentai. Där man fistar i mumin mamma med mumin pappas hatt. Så liksom börjar nu ett dräv jag bara säger att nästa avsnitt vi förmodligen ännu värre. Ja. Mm, är nu här nu men medvärde finnar Ja, Ja, det är ju bra att vi kom hit efter att ha diskuterat i liksom, Ja, Lisa liksom, sig är i Jethpor. vad säger de om mömin? 100 tummen upp eller inte. För annars så kräver jag. Nej, men okej, okay. men det här är ju en bra brygga tycker jag att hoppa av, rakt ner i avgrunden och kanske diskutera no, men okej okay. um, utsträckning av finsk parentes svensk kultur Mumin, uh, ja. ja att liksom finns det mycket finsk och finlandssvensk kultur i Mumin, liksom i böckerna i tv-serien, i liksom allt, kan man bara säga på typen av och mumierna. Alltså, ah, Finland! I mitt högst säger, lekmanna tycker jag. Här. här kommer mm. ja, ja, Ja, jag vet inte. Men, Självklart kan man det, man... för de är vita allihopa, som <laughs> det ska vara. <laughs> ja. Ja. ja, alltså faktiskt, jag att den där inte vet jag alltså, om man ser hela den här Mumin-serien eller liknande att för allting sker ju på sommaren så med tanke på den här sant. nej, men det mesta som jag har liksom, minnen av för att tycka är det inte så att vi på ett sätt ska gå i det i vintern. Jo, men det finns ju så... den här väldigt kända arken liksom, där Mumin vaknar mitt i vintern och... Jo, det stämmer ju Det, det stämmer så. ju men, och, men just den famösa morran och uh, isdropningen mm. och all that shit. Ja, men vem bryr sig om det? Jag. Morran är ändå bara där för att skrämma småbarnen. barnen. jag läste en mm. gång. Jag läste att um, morran egentligen var en symbol för den här nordiska dysterheten eller något liknande. Ja, exakt liksom soonest ked. Duster här, ja. här nedstämdhet. Ja. Det här är man alltid på något vis bara går och är liksom och och där eller säga negativitet i allt. Ja. Och, och, och vad, det finns någon sanning därför liksom när vad är det första jag tänker på liksom, någon sån där, liksom sur finsk chärring liksom, så fort någon har gjort någonting bra så kommer hon Få någon vara glad för inte är jag glad heller. Så det var nog riktigt rätt tolkning tror jag i den japanska så här. Är. Ja. <laughs> mm. ja. Ja, de är nog om ja, nog någon morgon. Men ja, den mm. Okej, okay, de är... för jag att titta på de här illustrationerna i uh, några av de här böckerna, de här originalillustrationerna alltså inte vad är en om det finns något som skriker Finland där att man kan ju läsa in hur mycket man vill i allt men mm. jag tror liksom när man, när man börjar säga på till exempel, har du någonsin varit i Muminvärlden i dag Faktiskt nej så där nu jag undrar jag vad jag kan lämna in mitt liksom finlandssvensk körkort Ja. jag tror inte ja. att jag får ha det längre. Jaha. Förmodligen du måste få till Böla i Helsingfors och gå in på svenska hillå. Mm. No, okay. no, det ser ut mm. i princip. Alltså tänk liksom riktigt så gamla typ strandvilla och typ i borg och Kärgård eller någonting. Det är ju bra. Så ser det ut. Ja. Att ja. Äh, ja. Mm. Ja, alltså när du nämnde strandvillor i Borgås kärgård mm. så om jag kommer rätt till så ryktades det ju att Borgå var ett av ställena där det ursprungligen planerades att bovinvärlden skulle kunna placeras jo uh, men, men det är ju så konstigt för att det var ju där som Tove Jansson och hennes mm. familj ja. för med nära förmössin sina som ja, ja men men sen så av orsak eller annan så blev det ju icke inte så mm. det är ju nog, måste ja, det. man väl säga att en frådubot där. ja ja precis också någon negativ person var, var <laughs> <laughs> yeah. ja, så nära mövinda allt ja det kan vi ju bugga när vi morgon heller men faktiskt att säga det kan vara det det är som sådär typiskt, nej. Inte kunde man ändå, veta exakt liksom, hur stort Mumin skulle vara, men mm. borde man ju ha tänkt liksom, att det skulle vara en fråga om liksom, riktigt liksom, stadens stolthet att få någonting som har liksom, med Tove Jansson att göra och Mumin mm. dit. Men jag tror, man kunde bruka okay. så, men... Jo, uh, men å andra sidan... Um... Togajan verkar ju ändå vara en person som vill ha uh, liksom sitt privatliv och liksom mycket av det handlar lite separat. Och att mm. det kanske fanns ja. det en tanke där och att jag har ju många gånger i det här jävla programmet uh, och rära vilt om att det finns ju som ingenting i Abo vad gäller liksom turism eller så här. Uh, mm. Men nog kanske det fanns en idé att bygga den här. Uh, Mumins värld där vid abo För det är ju som typ den enda anledningen varför det ibland räser svenskar och faktiskt stannar i abo på sin vinglande färd från färgen. Um, men mm. uh, de har ju det här uh, stora Muminmuseet i Tammefors. Uh, mm -hmm. Varför Tammefors? Mm. Uh. Att Tammefors är en fantastisk stad. Tammefors, ska jag säga, är kulturens mäcka i Finland just nu. Alltså, allting bra och nytt händer i Tammefors av någon anledning. Hmm. Mm. Ja. Intressant. Jo, intressant. Ja, och, och, och som sagt det här programmet är sponsrat av Tammefors stad. I wish. <laughs> Fribilljättet är äh, inte särken, typ Leninmuseet. Ja. Vad heter den? inte det är Särkenne, vad vad va heter den? I Borga eller i Dammefors. Uh, Dammefors. Nu inte lika nämn. Ja. Vad Är det Särkenne? Inte käre. Det är gott. Nej, vi sa hur mycket man vet om om Jo jo, de ja, men visst är det särkan ni. Alltså jag vet inte liksom jag börjar stå fundera men det är inte inte bor i backen särkan ni. ska men det är ju inte. Nej, det är inte. Ja. Hoppsan. I <laughs> Linnan Mäki. Ja, men fuck, jag vill bli sponsrad av särkan i alla fall. Go Tammerfors, for do it. Do hur kommer många chansen jag det ska kunna få ur mig liksom <laughs> om jag blev sponsrad Om de vettig person. Uh, okej, okay. men finskultur mm. um, det har ju argumenterats om den här finska mentaliteten som man eventuellt nu kan se i böckerna, Ja. och nu framhåller jag ju igen att det var många år sedan jag läste de här böckerna, jag är inte en fan av böckerna, att Moomin och jag uh, är egentligen bara som så här tillfälliga, förbipasserande på en lång, dyster motorväg mitt i natten genom ett karrigt landskap där det finns morror överallt. Så det är inte sådär att man lutar sig i bilen och, hallå! Ja, men ni båda, ni båda är på jakt efter snorkfröken. Ja, jag vill bara bo med massa vita människor i ett hus och som introvert. Men, ja. äm, men jag tror kanske någonting av den här stämningen några av det här Lystra liksom allvaret Kanske kryper in mm. uh, Och att Nu ska jag ju säga att Muminfamiljen Vilken jag nu då bara Antar nu då är ganska stark baserad Nu då just på Tove Janssons Egen familj uh, mm. Så de var ju De var ju ändå privilegierade uh, Under just krigstidens Och så här, jag menar. Jansson fick studera på universitet och land och hon kom från en bakgrund av just tecknare och liksom såna här människor. Och mm. det som man säger i Moomin-familjen som jag alltid har reagerat på, att liksom, fan vad ni är toleranta hela tiden. Jag är så toleranta. Yeah. Mm. Uh, det, att liksom det är in... och det kan ju inte säga nej. Okej okay, jag gör inte det där känta, uh, nej nah, det kan de inte, uh, men att det är ju, jag menar de, de öppnar ju sitt hus och sina hjärtan liksom, jag menar skulle Hitler själv ring på dörren så skulle ju min mamma, liksom, nej då ska jag bara tårta. Att det är ju sån, mm. um, jag reagerar på det liksom, men kom an nu, liksom mumim pappa, liksom fucking lugga sniffskallin, du fan är dum i huvudet liksom, kom ja. an och liksom är du, Mumin, mamma? liksom är du förtryckt? Eller liksom, vad är det här nu? liksom Please. Att, mm. Det verkar ju ändå på något vis, om man bara känner på Mumin, mamma, och Mumin, pappa, Det blir ju aldrig skulle säga, riktigt klart vem som har kontrollen i familjen. Att Mumin, ja. alltså, man, man, man säger ju ganska klart att Mumin, pappa är ju tydligen den som har mest fel i huvudet. Därför att han är liksom... Egentingar bara så självupptagen. bit liksom. mm. bitte vakant. Uh, mm, ja, det kunde man väl säga. Men min mamma så verkar ju bara liksom. Hon är ju som typ den perfekta mamman. Hon är som bara glad och stödjande hela tiden. Och, och det verkar ju som att om hon blir upprörd. Så då är hon bara väldigt upprörd. Med, nu är jag ledsen. Och sen går hon och klipper några ja. osor. Och sen måste man göra henne en present och så blir hon glad igen. Så det, det, är ju, det känns ju nog ändå som det kan vara sant att hon kanske kanaliserar kan de här människorna. Men det här är ju inte ska vi säga, en äkta representation av kanske, vad jag ska kalla det, den, de riktiga finlandssvenska familjer från den här tiden. Som jag ändå skulle tro skulle vara mycket mer uh, liksom dömande eller liksom. men, så här. Ja. men det här kan ju vara idealversionen förstås. Ja, men det, För det, som det, jag nämnde tidigare det, det, det, så, så verkar ju hennes farsa vara han vissa tankar vad gäller nu då nazi-Tyskland och judar och så här till exempel. Mm. Vilket kanske inte är så trevligt. Jag menar, det skulle heller vara riktigt kul om pappa sa att hör du, jag vill säga inte att du hänger med den där snusmumriken. Jag tyckte nog mig se David kärna kring hans hals. Att ja. No. ja det skulle skulle bli en väldigt annan orlunda ja myumin och julen ja ja myömin och kristallnatten ja satti no, ja på arbetsläger ja myumin och arbetarmacht fry Ja. ja, så tog det 45 minuter att komma till, till <någår> nazi-koncentrationslägren, ja. Nazi ja. Ja, äntligen har vi löst Da Vinci-koden bakom moomin Men, um, ja, men nazireferenser och sida. <när> Nervös kratt. Um, jag vet inte, liksom, vad det känns... Liksom, okay, jag, jag tänkte vänta med att gå hit men jag gör det nu då jag, jag kan hjälpa att jämföra Tove Jansson med Astrid Lindgren Och jag, ja. mm. jag, jag, kan, jag vill kanske gå med konkret in på det om en liten stund men bara i den här aspekten ska jag säga att om man ser på Astrid Lindgrens verk så kan man väldigt mm -hmm. lätt i vissa böcker se en väldigt klar uh, representation av svensk mentalitet Svenska svensk kulturs, svenska värderingar yeah. så här Medan mm. i andra böcker så är vi nog helt annorlunda. Uh, en total fantasivärld mm. där helt andra regler gäller, yes. men det finns en klar distinktion. Uh, muminvärlden, som kan ju sägas nu som en utsträckning av kanske någon slags slags ävi Det känns ju som att yeah. en muminvärld vi lever i är ju någon sån överrepresentation av bo min pappans ideal eller någonting uh, den är inte typiskt finsk den är inte nödvändigtvis finsk den är definitivt finlandssvensk men den är liksom Tove Janssons högst personliga finlandssvenska mm. om man ser på den första boken vilket är ju en tendens med många böcker som sen blir till liksom någon sorts serie eller i alla fall har någon slags följetong så är ju att den här världen är oftast inte riktigt etablerad och det är ju många ja, böcker som precis. senare har skrivits om en aning. Um, så där till exempel den första boken ska jag säga är en renordnad fantasibok. Och den här världen är inte så specificerad liksom, den kan vara lite vad som helst. Men sen är jag med Muminhuset och Mumindalen och vissa mm. kännetecknande karaktärer och, och platser och drag. Så, så då får det ju kanske med just en sån här, det skulle kunna vara. Liksom kärgården mm. och liksom en, ett stenkast i någon liten glömd dal vid Borg eller ja. så här som var något uh, men inte behöver det vara det inte då skulle det lätt kunna mm. i mitt att det skulle kunna finnas en mumindal i vilken fantasivärld som helst och just i den här specifika fantasivärlden, muminvärlden så det är väl just det som händer så jag har ju mm. svårt att säga att jo jo så här är det, så här är det i Finland. Ja. Ja. Och så här är det definitivt jag... finlandssvenskt. Åh, drömmen om havet. Ja, men, ja för, för vad skulle du säga om finlandssvenskar då? Vi är all, all, alldeles för artiga, godtrogna Kanske. Mm. Vi kan inte, kan inte säga nej. Vi så att säga, unga finlandssvenska män är, är ganska ja, vad ska vi säga de, de har inte en så kanske hälsosam eh, relation till, till kvinnor jag uh. funderar för, för det jag tycker när man följer med vi tar huvudstadsbladet alltså jag prenumererar på det finlandssvensk som jag är uh, uh. Uh. så de har i, i det här mumin seriestripparna mm. så tycker jag att väldigt ofta så går den här storyn ut på någonting där så att säga uh, mumin tycker om snorkfröken mm. men snorkfröken tycker igen att men det är så tråkigt för att mumin är ju bara så alldaglig så, så ordinär mm. och, och, och det här duger ju inte för snorkfröken nej, ja. snorkfröken vill se världen vilken hyn då hon vill hon vill hitta så att säga Mr Right. Mm. man uh, ska säga? Hon så, så och, hon vill uh, utforska lite i sin egen dal. Ja, ja, exakt. Ja. Kartlägga. Kartlägga boden boden där alla rober är. Men eh uh, sen eller sen kanske länder, hon bara, att... vänta vänta jag måste göra det här. Vänta du Nikolai kanske hon bara trollar Moomin. Åh, <laughs> oh good det är de första, första trollen ja push ja. ja exakt ja. Mm. Men, men men sen, att, sen går, fortsätter det med att, med att Mumin då, så att säga, försöker mm. försöker få tillbaka henne mm. och, och i princip då ger sig ut för att vara den som eller försöka bli den som snorkfröken då finnar intresse för, så att säga. om det då är att han ska vara en, en, en laglös rövare eller, eller eller så här eller att han, han, ska vara, han ska vara arg, han ska vara förgrymmad. Men, men det är alltid någonting som att han ska ändra på sig själv men vad var, och, och sen, liksom, sen går allt fel och sen är, det, sen är de tillbaka liksom ja. till sitt vanliga. Okej, okay. uh, no, det, det finns ett ord för det här. Uh, nu mm. så räcker det inte riktigt min briljans till, så uh, jag minns ju på det, men <coughs> det är i princip ett fenomen som sker när du har liksom en produkt eller varumärke varumärke. Det spelar ingen roll om det är Moomin, mm. Tom kalla Anka, vad du? Okej, okay, kanske en Anka, men vad är du? Någonting som är tablärat och som egentligen har varit på ett visst vis. Uh, yeah. Och Sen <coughs> så... Genom licensavtal som har man då gjort liksom bara generisk produkt av det. Till exempel, om vi tar då, Tom och men Behöver jag förklara Tom och för folk? Om du behöver vad Tom och är eller du aldrig har aldrig sett en Tom och så är det liksom go fuck off. Som ser. Men uh, sen då så, det finns ju Tom och -serietidningar, liksom serietidningar. Ja. De talar och liksom, de håller ju intakt den här fejden mellan till exempel musen och katten då. men äh, allt annat så är ju egentligen du skulle kunna ändra de här karaktärerna till vilka andra karaktärer som helst jag har sett samma koncept och liksom samma i princip upplägg i till exempel Pelle Svanslös tecknade serier i Moomin tecknade serier du, att du har de här absolut icke kanoniska för fansen, historierna som egentligen bara att du Smätta, liksom när Mumin låg lagom på någonting och så gör de någonting. Han yeah. ja, känner igen det. Men det har inte så mycket att göra. För just det här med att Mumin då ska styla upp sig och försöka vara någonting. Att jag tycker ju mycket i de här själva böckerna så gick ju i princip ut på att liksom han är så här och hon är så här och han är så här. Mm. Inte det någon som försöker ändra sig. De kanske lär sig någonting kanske, ja. men egentligen så är de ju, de har ju de här liksom unika karaktärsdragen som reagerar på saker och that's it inte den någon som gör någon sånna stora här, så stor att liksom att, jag har aldrig tänkt på att kanske det är vänskap egentligen som är nyckeln till våra hjärtan, tack och min mamma för att visa ja. mig det stora i att, att utan att det är bara en det börjar med min mamma, och min pappa och sen liksom ett uval av skitungar som liksom kommer och går och liksom har problem. Mm. Då, så. Ja, men det, det, det man är det där som ska bli lärdomar. Alltså att att med, med, en, med en god familj så kan du ge dig ut på äventyr. För att du vet att du har alltid familjen att komma tillbaka till. Jag bara menar det som jag tycker den här om att vad dig själv. Så är ju okay. ganska klar i de här böckerna. Men det bara det utmålas inte nödvändigtvis som någon merit eller någon fördel. Utan här är inte en odelad fördel. No, men här har du den här introverten, och här har du liksom den här hetsbollen och här har du liksom det här liksom misfostrat. Och så måste de bara försöka liksom sortera igenom sina egna känslor och osäkerheter och gällande det här. Så att om ja. man vill ska kan man ju säkert säga att Åh, alla var sig själv Och oj vad trevligt att de omfamnar Sin egen unikhet Men man kan ju lika lätt säga att, liksom att Ja, hur skulle det vara om ni skulle jämka en aning Och inte vara så, så fucking mm. liksom, upp, Självupptagna och liksom fucking Fundera eller ja. någonting Men mm. Ja, för det, det är ju sant faktiskt alltså, Men när man funderar på det så Inte att hur hur de här alla karaktärerna Liksom går ihop med varandra Faktiskt men det är ju det som är pointen, tror jag, att, att liksom, de gör ju inte, att ja. alla representerar någonting annorlunda och att <hör> det är ju inte liksom, jag tror att många av de här historierna, liksom i det här programmet alla ju mycket om katarsis uh, men att mm. liksom, det är ju bara det att det, det lidande som karaktärerna går igenom är ju bara att de är på något vis oförändraliga. Att de ställs inför yeah. någonting och hellre än att förändras så är de så här att oj nej, men jag som är så här jag som bara inte kan yeah. slita mig från en öppen brinnande eller oh, nej så mm. det finns säkert någonting att lära där i vissa fall känns det som att varenda karaktär på sitt vis är ett exempel men jag tycker att det sker ju väldigt lite, skulle vi säga, karaktärsmognad genom det här yeah. Uh, böckerna <clears throat> till exempel. Att du får bara acceptera att mumin pappan är så här och att mumin är så här och att sniffar så här. Och, uh, och det gör man väl då, mm. antagligen. Men uh, jag, bara, jag tror att <clears throat> kanske är det så här: att kanske läser vi in för mycket av oss själva i och de här karaktärerna. Ja jag, jag, jag får nära till exempel vad det är som gör muming konkret finlands svenskt för, mm. för förutom författarens bakgrund men jag tycker det som säger det klart är ju liksom den här om jag nu ska uh, framhålla det då kanske min favoritbok, om jag nu måste välja en favoritbok av den här jävla. så här, jag ska jag kanske säga det och havet uh, därför ja. att det finns en mognad att liksom mörka där som tilltalar mig som har något fel i huvudet mm -hmm. uh, men jag tycker den här novellen säger lite allt om <laughs> uh, kanske den här världen du har den här familjen som liksom lever för sig själva och det ska vara tyst Och liksom det finns ett visst kår Och man ska på ett visst is Men sen finns det den här närheten till naturen Och havet och liksom den här Kärleken till alldagliga Simpla ting Att liksom när det finns en möjlighet att hitta Medvärde eller liksom någonting magiskt Så då gör man det på en liten minimalistisk Nivå att, att yeah. det känns som väldigt så här Idylliska Drag. Det, finns, det känns ungefär som att någon ska säga: Hör du, om du är finland Svensk, så skulle du kunna försöka lära så här. Mm. Uh, men jag, jag tror ju kanske jag har haft mest problem med Bummin, därför att jag har problem att läsa in uh, mig själv eller mina egna värderingar mycket av vad de här lärarna yeah. gör, eller hur de är, liksom sådär. Men jag identifierar inte alls med. Jag tycker ni är konstiga och jag förstår inte varför ni resonerar så här och varför ni gör så här. Och jag tycker att mm. äventyren på sätt och vis är ganska tråkiga. Och jag kanske har störts av att jag tycker att ingen lär sig någonsin någonting. Så. Mm. Men jag förstår att för andra så är ju det här på något vis någon ribba. Att mumin är så bra därför att jag växte upp med mumin och det var bra därför att jag identifierar så starkt med lilla möda för att. Och så är man mm. som att man kanske du inte har någon egen personlighet och det var bara bekvämare att tro att det var så här. Ja. Men på andra sidan att det, det, det finns som... jag ska göra en riktigt liksom fjärran liksom gjort varenda jävel i svensk filmänd så liksom, varför inte bara gå fullt ut? Att det finns vissa likheter med Moomin och med till exempel Twilight-böckerna. Uh -oh. Ja, uh -oh. Shotsfire. Okay. Uh, nej men <laughs> för liksom du har du har liksom en sån här liksom det går till den nivån för liksom Tove Jansson och liksom vad skrev Gunny och liksom Uh, lär inte av syrebrist i hjärnan. Men liksom. <laughs> men, men liksom. <laughs> jag tror, men liksom i, innan ni nu. Liksom tar fram er största pänisatrapp. Och liksom rusar mot Abo Med liksom blodsmak i mun. Så vill jag bara liksom säga. Att det finns ett visst sätt. Hur de här karaktärerna. Liksom vissa känner formas. Att. Um, I vissa aspekter är det lätt att. Uh, sätta in sig själv i. Ofta sekundära karaktärer. Till exempel se på hur det osynliga barnet är strukturerat. Jag tror att om du läser den här boken eller den här historien så tror jag att de flesta identifierar sig med Moomin eller pappa mm. eller mamma eller lilla my. Mm. Utan jag tror att de flesta försöker identifiera sig med... Är den det hon här? Det här osynliga barnet? Ja, ja precis. För att det här barnet så på något vis någon sån här representation av den här osäkerheten eller liksom den här kanske rädslan av att inte synnas eller att inte var viktig eller att det inte betyder någonting. Och att Uh, genom den här associationen dit så kan du sätta in mycket av dig själv i den här historien och därför får den med värde. och mm. du kanske kommer ur det med att tänka att liksom jag önskar att mu min mamma fanns för mig eller jag tror den här personen är min mu min mamma eller jag känner den här värmen till mm. uh, och att mm. uh, liksom uh, den här Twilight-parallellen kommer in därför att många karaktärer framförallt huvudkaraktären tycker jag är lite strukturerad så här där att du har en karaktär som är i princip är ett tomt kärl som finns där Precis. som historien centrerar kring och som händelserna ja. kommer till men som egentligen inte har så mycket talrum utan du måste spekulera och därför mm. finns det möjligheten för mm. dig, läsaren, att sätta in dig själv där. Ja. och det här ser ja, man många, eller det här ser man mm. i flera äh, de här historierna i mumin. att det är ofta sekundära karaktärer som får agera som läsaren ens lilla, okej okay, här kan jag i den här stolen kan jag sitta en stund ah, okej okay, nu förstår jag, så kanske det är en viss drivkraft i, eller en viss sån här äh, lockelse ja. i det, mm. det här emotionella värdet som många sätter på de här berättelserna ja ja precis på något sätt de, de, då, de får det här Kanske det, här, det goda mötet, kanske. Kanske det. Med, med, med andra så att säga att den, den, den, den karaktären, der sekundära kanske lär sig lär sig något som då läsaren får, får också ta med sig och se att så här, så här skulle man ha önskat att det skulle ha gått. Mm. Så här skulle man ha önskat att man skulle bli sedd. Och inte det är ju någonting särskilt, skulle säga, hemskt eller traumatiskt som någonsin händer i de här mummin Men jag tror Förut, de har... Situationen... Förutom när morran kommer in. Ja, men morran är ju... Man kan ju sätta in hur mycket associationer som helst där. Vad är morran? Mm. Är det rädslan för döden? Är det, som sagt, den här nordiska cynismen? Är det, är det bara en stor fätklump som går och fryser folk i med sin blick? Att det... Det kan vara liksom många saker och det är väl styrkan och en mm. bra berättelse att allting är inte svart och vitt och allting är inte konkret. Mm. Ett, en exact. massa definitioner av olika städer. Mm. Um, men men det, det finns ju liksom, jag tror en intressant fråga, no men, finns det några typiskt finska drag? som Kina genom i mumien och nu tar jag inte fokus på liksom, inte, finsk eller finlandsfansk kultur utan man är som så här finska drag vad tror du? Mm. ja Ja, nu nog på ett sätt lite svårt att svårt att placera in där alltså ett faktiskt inte. Men mm. det är inte bara att tycka om att de ska måste plocka nåtting där, utan tycker jag nästan inte att de ska plocka möm i en mamma. Okej. Okay. Alltså som som varande sist med en sån här för för hon är ju inte kanske den som är först så där och tar tar till ordet. Men men hon, men hon är ändå så att säga en som har en sån här så tyck jag tystlåten tystlåten kontroll så du ja, säger min mamma som den tysta men uh, mycket närvarande och viktiga finska matriarken. Ja, det, det är kanske är den om jag måste liksom välja någon. Skulle du säga parallella med, med min mamma liksom från din egen mor till exempel? Uh kan alltså kanske mera av en ettersvunden kvinnkazal alltså kanske mer av mormor. Okej. Okay. Men men att alltså. mm. så. men. Nej så det men, så där, men, alltså. mm. men men vet, det finns också, det finns många kulturer. Uh, alltså Finland har ju en lång kultur av starka framträdande kvinnor. Att vi är ju Uh, en av de saker som man kan säga med stolthet är ju att vi är ju en av de första länderna, till exempel där kvinnorna fick rösträtt. Och vi har ju ganska länge att kvinnornas röst och kvinnornas insats högt i det här landet. Jag menar, okej, okay, liksom, ja. om man ser på den stora världshistorien i alla fall. Men, men kvinnans roll har ju ändå alltid tills ganska nyligen varit sekundär till mannens. Ja, det var ju mannen mm. som var men en för att föra talan i familjen. Och liksom var den som ja. fattade beslut. och, liksom <clears throat> och men var viktig då med sin hatt och sin käpp om du vill. Um, så att, vad du igen makar argumentera att finns det någon sån här <clears throat> dynamisk maktstruktur mellan min mamma och, och min pappa. För det mm. blir ju aldrig, jag kan inte rindra mig när det ska vara något skärde där typ. Någon där sa att men håll käften du nu satan. Och hämta min drev. Så... Inte, inte, man, inte man inte räknar med. Mumin visar allt. <laughs> ja. Kanske det. Eh, no, men. Eh, jag, jag bara tror att. Eh, de, de hade ju alltid ett sån här väldigt. Ska vi säga. Artigt. Nädspelat. Förhållande till varandra. Men man fick ju ändå liksom den här tanken att sen när de är ensamma och lampan är släckt så då börjar hattfistandet på allvar. Kärleksfullt, Just. förstås. Uh, och det är ju väldigt typiskt för finsk mm. kultur. Uh, Nej men, de här finska dragen så jag tror om jag skulle kärskåda nu då, uh, mumin, i no, de flera, flera inkarnationer men kanske med fokus nu. Då. Yeah. Um, det finns ju det här en aning när spelade svamordet. Tror jag. Uh, och mm -hmm. att Jag tror att man måste kanske komma ihåg. Att det var ju i princip. Fortfarande andra världskrig. Efter krigstid. När. De här böckerna börjar komma ut. Ja. Uh, och att man säger. Till exempel om man tänker på den första. Boken. Uh, liksom små trollar. Den stora översvämningen. Så det finns ju på något vis det här kaostänkandet där att alla är liksom lite förvirrade och i kaos och liksom försöker söka efter någonting och det finns den här liksom nästan instinktiva reaktionen till att hjälpa andra för att på sätt och vis hjälpa sig själv att finna någon mm. mening och någon säkerhet i den här osäkra och ovissa tillvaron och att det faktum att Mumin pappa är försvunnen och då min mamma och min försöker äh, rädda honom så det kan ju vara någon analogi till, till exempel kriget där liksom männen försvann långa tider och man visste inte om någon skulle komma tillbaka och, äh, och sen och sen redan i nästa bok nu då den här kometjakten eller kometen kommer då som det mörker allas idag mm. så, så där var det ju äh, liksom den här stora osäkerheten att den här kometen mm kanske representera Hitler eller nazityskland kanske bara den här osäkerheten som har spridit genom Europa, liksom att ja. var säkert att andas nu, liksom var över, kommer det någonting ännu värre nu sitter vi bara i ja, den här eller... källan och liksom håller om varandra och väntar på slutet, och sen visar det sig ja, att säga ja, det som... vi är okej, för nu kanske ja. jo, jo, men jag tänker ännu inte en sån typisk tolkning att det skulle handla om liksom eller alltså atombomben det kan vara med, med tanken på, liksom det så att det är nåt främmande, så att bidragande med det där att liksom, det här, är det här liksom är det här slutet, det, det skulle vara rätt koppling att göra. Men det är väl också styrkan och svagheten med att skriva mm. allegoriskt. Du kan ju, yeah. du kan ju sätta in en massa äh, grejer där som inte är nödvändiga behöver ha varit där. Men någonting säger mig ju ändå att Tove Jansson var ju en författare som det ganska tydligt förstod sin samtid. Och att en del av hennes skrivande var säkert då ett sätt att kanske komma till bukt med sina egna tankar eller osäkerheter kring den tid hon levde i. Så att inte behöver till exempel man säger ju traditionellt sett de här första fyra mumiböckerna som Historia för barn eller barnlitteratur. Ja. Och sen så har ju de andra nu då presenterats som barnlitteratur ganska länge. Men de där på följande är det fem böckerna tror jag. Så, så, så har ju då satts med som kanske lite vuxenare i litteratur nu då, i modern mm. tid. Ja. Så det finns ju rum för så många tolkningar. Men att mm. de här typiska finska dragen som man ser i det så är ju kanske finska drag eller kanske väldigt mänskliga drag i den här tiden som de blev skrivna i. Så att jag tror att på samma sätt som om man ser nu då på J.R.R. Tolkien's Lord of the Rings så kan man ju se väldigt många paralleller. Liksom att... Uh, Saruman och liksom hans ur representerar industrin och liksom den industri industrialisationen som tolken var ja. mot och liksom döden av den naturliga och så här och att ja. uh, Sauron och liksom ringen så representerar liksom kärnkraften och den här förödande för stora kraften som ingen borde ha makt över. så här att, och jag tror att de här så har vunnit någon sån här uh, järnklang genom som litterära cirklar därför att de på något vis fångar en viss zeitgeist eller de, mm. de satt tummen på pulsen av någonting som skedde just då det faktum att de här böckerna eller de här historierna är relevant än idag så <coughs> tror jag kanske hälften har att göra med den här kulturgrejen skulle har ha varit lika stort om det inte varit för 90-tals Uh, eller mm. förstås, till större bidragande grej som du tidigare nämnt. Ted och Kajs fantastiska Moomin visar allt. Uh, ja. so, uh, förmodligen inte. Men det kan nog vara, därför att det var böcker som fungerat som en kommentar på sin samtid, i, samtid på samma mm. gång som det var involverande och en aning unika barn slash vuxen berättelser. Uh, ja. Men de här Typiskt finska dragen nu då, för att sluta mm. liksom, suga på den här karamellen. Så jag skulle säga det här närspelade svåmordet. Mm. Äh, den här, äh, ska vi säga. Det är ju väldigt sällan tycker att det blir väldigt så här stora känslor. Mm. Att det är ju mer den här. Liksom den här, ska vi säga, idealiska reaktionen kanske. Och så sa uppläsningen. Uh, mm. Men jag tror det är väldigt idealiserade finska drag. Att det är väl kanske så här man skulle vilja vara. Eller kanske så här man... Tova alltså hoppade så hoppades att folk skulle vara. Men eller... jag vet, inte. Ja. Men, uh, jag vet mm. faktiskt inte. Jag, jag har försökt läta efter väldigt så typiska finska drag. Och jag säger ibland. Men jag säger inte liksom, för det är just det, det är väldigt svårt då, att säga no alla finna nu, då går alla finna runt och bara liksom är i sina egna huvuden hela dagen och liksom är bara glada och dricker saft och, och liksom mm. och, och är helt upprymda när Det kommer nya glada, konstiga besökare vidare som de får hjälp att bjuda på tårta Ska jag säga, äh, nä. <laughs> <laughs> nej. Nej, det kanske inte, inte riktigt. Men. Men jag vet ju alltså, nog kan det ju vara den där den idealbilden av hur, hur livet skulle vara i skärgården på ett ställe där egentligen alla känner alla. Mm. Där, där, där låsta dörrar, inte något som direkt förekom. Det Och där, där, det, där, det, där det faktiskt var en, en inställning att liksom om någon uppenbara sig på vid, vid dörren så, så var det så här, det var, det var någonting glott det var någonting att jo, men absolut kom in, varsågod och, och, och såklart finns det lite lite torta kvar eller lite hallonsaft eller, eller lite, av, lite av snusmumriksdroger finns kvar nu eller min pappas äh, där, alkohol ja, inte heter han ju snusmumriken för inte nej, det är men... sant Ja, men det är, det är faktiskt en ganska bra point att uh, kanske där kommer den här finlands svenska parallellen. Kanske det är samma sak på riktigt finska samhällen, jag vet inte. Men nu kommer man ju själv från en tid eller växt upp i en tid där om du nu bodde på landet i Österbotten så varför skulle du låsa den när du får bort några timmar? Eller varför skulle du mm. låsa cykeln utanför affären? Då kände ju alla, vem skulle fara iväg med den? Det var ju inte ens en tanke. Och folk lät yeah. sina barn liksom springer ut och läka i timmar och inte vara oroliga, eller de oroliga då för att mm. det ska komma någon våldtäktsman eller liksom någon uh, antagande då den skräcken idag, att det ska komma någon liksom arabterrorist som dessutom är gay och liksom röva bort barnen då eller yeah. frälsa dem då till Allah och Akbar. Uh, men det är liksom, jag tror bara vi lär, liksom det här är ju kanske en oskuldsfullare tid. Uh, mm. Men det här är ju bara sant i finländsk bemärkelse, också finlandssvensk, okay. med folk du känner. Uh, Muminfamiljen, och jag tror ju det är en grej som har fått folk att reagera positivt utanför Finland. Så ja, Muminfamiljen är ju som så öppen. Och generös mot främlingar. Att alla. Jag mm. menar fan finns det någon som liksom. <laughs> Oj nej min blompinne jag gått av! Så står de ju liksom. Vid Mumin, familjens dörr. Och liksom hjälp. Har du något sånt. Ja. man sa så, ja okej. Okay. Att de är ju som typ. Mm. De är ju typ. mumindalen social. avdelning typ. Alla <laughs> går ju dit och liksom hjälp, hjälp, min har rasat och hjälp, hjälp, jag bröt i ben och hjälp, hjälp Kella tog pengarna Vad uh, uh, har du funderat på det där? Tänk om tänk man om skulle se det som så att Mumin familjen egentligen är mm. de olika arbetstagarna på FBA ah, Jaha <laughs> Jussan <laughs> Och, och det de som kommer utifrån, alltså egentligen då, snusmumriken, sniff, äh, stinky. Ja, jag ser vad det går, så att, så att sniff är liksom då, då, den bruna mannen som bara vill ha skänkar. <laughs> snusmumriken då så ju alkoholisten och den utstötta. Och vad, vad sa du den sista då? Sn äh, stinky. ja men han är väl bara utlänningen då, i guess. Men alltså, det var det, det, var det på jag började fundera alltså att, ska man det här koppla nu, nu vet jag att det här kommer att och så kommer de till vita, trevliga trollen och säger att, hej kan vi få hjälp och pengar och safta av ni som vet bättre och kan saker och kan vi få bo i muminhus eller helsnära och kan ni berätta för oss om den ariska rasens jag menar överlägsenhet och, och goda drag Ja, ja. ja ungefär, <laughs> ungefär sådär Ja, oh God, jag ser, Nej, det jag ser hade jag inte tänkt mig. på Och det hade ingen ja. annan tänkt på heller Men nu Nikolaj, nu har alla tänkt på det Så bra gjort Och sen när ni skickar <laughs> in några hatbräder Så kan jag bara påpeka att nu sa ju Nikolaj Någonting hemskt för en gångs skull Så i sin bara klaga på mig Jag hade, jag hade faktiskt funderat Att liksom vad, vad, vad representerar alltså de här. Och jag tänker där skulle vi kanske komma in till det där att, liksom, att finns det något <laughs> liksom finns det någon liksom pedagogiskt värde. Jag bara tänker I, på liksom typ Johan Silas Moomin. Så där att liksom, ja, liksom historien där liksom, för, liksom första boken där liksom Mumin träffar det lilla djuret eller sniff då skulle väl helt säkert Moomintveikko ja nekeri. <laughs> så yeah. ja liksom så so. Ja, jag men vad vad vad har hmm. Moomin Peikko jag alkoholist. Ja. No men nej nej, där skulle ju ha Moomin Peikko jag sankari. Alkohol är bra Nikolaj. Ja ja, no okej, men ursäkta. Moomin Peikko jag vaimon ja. Ja, just det. <inaudible> <Italia>. <nochmalüllt> ja. <Okay>. Nu om pekoja, ulkmalainen, Ja, men nog med politisk satir nu. jag som hade tänkt att jag skulle just börja fråga om det här att om att, att Hardy faktiskt något som liksom, är det bra. Liksom, är mömmin faktiskt så liksom bra om man ser det ur pedagogisk synvinkel. Jag tror du skulle fråga är utlänningarna faktiskt bra. Uh, ja. <laughs> uh, Okej. <okay. laughs> mömmin är egentligen bra. Uh, ja. Böckerna, TV-serien, konsernen, alltihop. No, alltså jag tycker ju, jag tycker man borde ju titta till det här liksom <laughs> ursprungsmaterialen men att nu lukar man ju räkna de här serierna. Mm. i deras, deras olika liksom, inkarnationer som det är ju en form av liksom, ursprungs material, så att säga i sig det var ju de, de här liksom, det, det var ju då som de porträtterades på ett annat medium än teckningar och, och i, i text mm. att, att, att på det sättet så tycker jag att man kan se, se fast på, på serierna för att det är ju, det är ju de som säger att för den, här, den generation som vi nu hör till så är mm. ju kanske mest påverkade av den. Ja, det är vi väl. Även uh... om jag måste säga att jag är lite intresserad av att se den här ena äh, japanska, alltså den tidigare japanska serien. Den här från 60-talaren? Ja, för att jag, jag den är läste väldigt lite om jag och, det, och, det, och det lät väldigt creepy. intressant med tanke på att det här skulle någon Snorkfrökens liksom bror som körde, skulle köra omkring i bil och vara mm. allmänt dryg. Ja. Och liksom att de, de liksom slåss och håller på och liksom mm. en massa liksom så här underliga saker. Det, det låter som är jättepedagogiskt värdefullt. Men Nikolaj, då, då låter det ju som du inte har sett den här typ, dock-serien från Polen. Alltså, alltså jag har sett valda, valda delar av det, bland annat liksom, morgon. För det är ju riktigt så där att liksom, den, den här animerade serien, så måste man ju säga liksom, från 90-talet, så den hade ju nog moment... Uh, jag ja. började tänka på liksom i något nattskärdet jag minns, man tittade liksom, tidigt någon morgon då, när man var lite i den här kom på och så var det det här um, mm. avsnittet de var typ ute i båten och plötsligt från ingenstans så kommer typ ett spökskap och liksom, liksom en kvinna med avhugget huvud och liksom det är riktigt så där yeah. super creepy musik och man mm. tänker yeah. uh, <laughs> men men sen så var det ju som okej okay igen och det var ju som kanske såna här grejer och liksom typ det finns ju folk män mm. idag tydligen är rädda för morgonen om man är okej. Okay. Men sen fanns det ju mm. den här dockserien för typ alla de liksom slaviska och baltiska länder har något färdigt huvud vad gäller sin barnunderhållning och det här är ju liksom om du vill skrämmas bara inte till tystnad eller lydnad så är det väl det här du ska sätta på. För det är ju bara som så här stickiga små ögon och liksom så här hemska hemska liksom röst. Jag minns inte om de talar eller om det som det var bara musik, men fuck me. Man satt ju där att oj som typ en halv minut som man som. Liksom... Ja. jag missar kolla på det. För kanske det är något aschen bara liksom som kuriosa. Och mm. som att liksom, va, liksom, herregud liksom jag tänker inte ens fråga vad ni har rökt. Utan jag tänker ställa fråga vad ni inte rökt? att rökt. Liksom, vem var det som var Men det här kommer nog barnen att tycka om. Kan du göra ja. ögonen stickigare? För jag tror det tycker barnen om. Då, då blir de glada. Och, och liksom mentalt i balans. Som alltså att... Fuck! Ja. Alltså det, det, det, det är så sant. Alltså den där... Det... Ja. Det var... Det var... Det var inte trevligt alltså. Nej. Usch. Nej. Ja, när alltså börjar som så där bara ett steg av att typ så en glad greis som liksom blev sända med osa en sån där fucking liksom slaktariat med som att ja, det var tack för de mentala ärren. Det ja. var en bra barnserie så. Ja, och så här där säger bara hur man gör korv. Mm. Titta så här blev satan till. Att, en bra pedagogisk serie. Samt så. Okej. Innan det spårar ur nu då igen. Uh, en mumi är egentligen bra. Mitt ja. spontana svar, nej. Mm. Uh, att ja. jag vet att kanske man borde diskutera den här Finland, svenskheten, men vi kan lämna det till en stund. Jag vill nu bara liksom jag vill inte ha in några kulturaspekter eller min, min egen ska jag säga, äh, tillhörighet. Ja. Utan jag bara vill diskutera konkret nu då. Med med. Äh, nej, jag tycker inte den är bra. Att, jag tycker inte riktigt den fungerar som barns är det. Jag tycker den är en aning omogen och liksom mm, ofärdig. som Någon jag skulle läsa som vuxen, man kan mm. väl argumentera att det finns en sån här intressant blandning. Att man liksom möts någonstans i mitten och liksom inte kanske får särskilt mycket av någon där. Men inte det är ju bra att jag skulle inte, det är inga böcker jag liksom återvänder till. Ja. Uh, att jag tror att den är väl bra om du inte har någonting annat. Men jag tror det finns idag. Så finns det ju många böcker som gör exakt det mumin gör, fast bättre åt det ena eller andra hållet, mm. eller ibland kombinera. Uh, yeah. Jag skulle säkert kunna göra några jämförelser, men jag tänker hålla det på uh, den här nivån så det blir så lång diskussion och jämföra dem med uh, en annan europeisk kvinna från grannlandet som också skrev famösa barnböcker, Astrid Lindgren. Mm -hmm. uh, och för mig så blir ju den här frågan om mumien egentligen är bra, därför att jag skulle ju ändå vilja finna det, för att det är så att de försöker pusha det som barnböcker. Um, mm -hmm. Och det blir ju då att, man <coughs> har de här böckerna uh, något sådant här uh, pedagogiskt värde? Om man jämför dem med liksom till exempel Astrid Lindgrens böcker. Uh, jag tycker att man kan inte ens jämföra dem på samma dag. Mm. Astrid Lindgrens böcker så är liksom väldigt magiska och varma. Men samtidigt skrivna på ett sådant sätt att de väldigt kickligt tar upp allt från uh, väldigt svåra och koncept som döden. Men, mm. men också saker som utanförskap tillhörighet yeah. lojalitet liksom plikt um, och sen presentera människor både goda och ondra sidor men aldrig riktigt moralisera att det kommer aldrig heller aspekt tycker jag i Astrid Lindgrens böcker, där man som säger att uh, den här karaktären är ond och bara ond och den här karaktären är god och bara god utan det blir yeah. med liksom den här Ibland blir det den uppenbara kampen mellan de odagonda. Som till exempel Mio min Mio ridda kato eller liksom, vad representerat ängel i bröden och lejonhjärta eller så vidare. Uh, sen mm. finns det bara de här säga, värd, eller den här vardagliga glädjen av att leva eller att vara ung. Att Astrid Lindgren skriver ju ofta från barnens perspektiv. Att det är liksom barnens syn och liksom barnens fördäringar. På ett sätt som barn förstår. Um, Tove Jansson skriver ju då i kontrast väldigt vuxet. Hon skriver kanske om situationer som ett barn ska finna intressanta men hon skriver inte på ett sätt som jag tycker att barn tar till sig väldigt pedagogiskt utan du behöver nästan alltid en vuxen att relatera de här Tove Janssons böcker till barnet på sätt och vis yeah. uh, man kan läsa det som barnböcker men det blir inte automatiskt det här att liksom vad magiskt och jag tror att nästan allt du läser för ett barn så kan ju få ett emotionellt medvärde. Om du läser den tillräckligt mm. ung ålder och med vittre med. Okej, okay, det ja. kanske fel. Om du läser den med liksom passion. Och sen kom det satansmumintrollet och tog den fittans ankelringen och satte på den jävla horan till snorkfröken. No, men det var som min mo läste åt mig. Vad konstigt har jag inte tyckt om mumien. Uh, Ja. Alltså, ja. ja men ja, men, det här, men det här det här liksom... inblicken i inblicken i liksom uppväxt här ja. ja. är det uppväxt ja ska hur när vi läser när vi läser jag tror <laughs> uh, jag tror att um, du <sighs> Jag förstår att liksom man läser de här böckerna för det var ju på en tid då liksom barnlitteratur så är ju egentligen en ganska ny sak. Att barnlitteratur på 40-talet är ju inte samma sak som barnlitteratur är nu när de har en egen Nej. kategori och liksom egna så här klassifikationssystem och så här. På 40-talet så kunde ju du ju fucking läsa Liksom, huvudstadsbladet så ett barn, och det var ju liksom underhållning. Okay. Uh, att det är ju... För det är just så bra, huvudstadsbladet. Ja. Och sen masserar de här nazisterna genom Norge och sen mot Finland. Vad <laughs> tycker du, Jonas? Är det inte skojigt? <laughs> att, äh, det är mm. finländskt. Och liksom, varför ska man inte promotera det? Om du sätter en bild på pärmen som är intagande och ritad så skulle väl barnet bli mm. intresserade av att höra. Men det här var ju på en tid när, när vuxen hade tid att sitta ner och läsa någon fucking saga ja. åt ett barn. så måste man ju säga som medvärde. Det kunde du bara liksom sätta ungen framför Netflix och liksom gå och liksom ett Så mm. Nej. För jag måste bara säga objektivt på det hela. Det är inte Bra barnlitteratur. Och liksom som vuxen så lämnar det liksom så mycket eh, osagt. Att jag säger inte som dåliga böcker. De är dåligt skrivna. Men jag tror att den här klassifikationen som är svår. Jag vet inte riktigt ja. vem som skulle läsa de här böckerna. De som är mest begejstrade i dem så är ju just folk som har läst dem när de var barn. Och så kan de inte släppa hur bra de är. Men när jag frågar dem, vad är det så fucking bra då? Och sen då så yeah. börjar ju är de kvinnor så börjar de ju då tala om toffslan och vifslan eller liksom och så här och så här. Men det här mm. är ju Tove Jansson och liksom hennes egna grejer. Har det ju det här konkret någonting med böckerna? Har de någon framträdande roller i de här böckerna egentligen? Så jag tror det är en sån här bok som Folk tycker om en och vet inte riktigt varför de tyckte om den. Och sen kom den här 90 talsären och gjorde liksom det till en sån här mini Disney-industri. Och sen så blev alla övertygade om att Mumin men Mumin är väl pedagogiskt och bra för barn. Oj vad trevligt med mumin. Ska vi få i Norden då? Ja. Så det är väl mitt väldigt utdömmande svar. Vad tycker du då? Alltså just det här liksom pedagogiska nu då, specifikt. Eller? Nå, din fråga var väl en mumin egentligen bra? Ja, no, alltså, alltså visserligen, jag bärs ju en delvis av, av en nostalgi. Mm. Men rent så är liksom, objektivt jämför det med, med annan liksom, liknande litteratur som jag har läst i och för sig senare. Senare i år. Så, nej, inte, inte vet jag om jag skulle säga att det här är någonting specifikt som gör att som jag tycker att enbart Enbart Moomin har och som, som Moomin gör på specifikt ett sådant sätt som jag inte tycker att någon annan så kan, kan bidra med. Mm. Att, att där, där vet jag nog inte om jag skulle kunna sätta fingret på något någonting, någonting specifikt att det är ju kanske mer den här den här liksom visuella sidan som bär med sig något speciellt för att det är det är liksom det karaktär man faktiskt känner, känner igen mm. att, men då skriver jag just den här psykologiska processen mm. uh, som jag nu gärna visar den här, men det är just den här att liksom, uh, vi är ju människan är ju konditionerad att liksom, ju mer du sär eller hör eller smakar någonting. Mm. Så desto mer vill du ha det. Det är ju basen ja. för hur modern musik till exempel fungerar. Att, äm, de säger att liksom, modern musik är ju liksom. Om man jämför med liksom, musik på 60- eller 70-talet. Så mm. de har ju liksom gjort sådana här tester där de äter liksom så här. Uh, frekvenser och variationer av instrument och liksom musik och så här. I princip hur komplicerad musiken är också analyserad av språket och liksom uh, hur liksom, de här tongångarna grejerna och går. gått. Och uh, yeah. Följden blir ju att den här moderna musiken har blivit mycket mer simplistisk, förlitar sig väldigt mycket på uppräpning och yeah. uh, dessutom har musiken blivit liksom mycket högre. Um, och eh, Liksom de säger ju I princip att om du Om du tar en sång som spelar På radio idag, nästan vilken sång som helst Den här traditionella liksom, Moders rytm, dunka dunka då. Så mm. Så grejen är att Det är egentligen Så tycker vi inte om dem Att de sa det här testet som man kunna göra Att liksom, om du hör, hör en modern Låt på radio mm. Som du tycker om så kan vi ja. göra dig själv ett ärligt test och fråga Försök minnas första gången du hör den här låten Och försök minnas ja. Om du tyckte om den här låten Och svaret kommer I en överväldigande majoritet av fallen Blir att nej, det var faktiskt ganska irriterande Men eftersom mm. Marknaskrafflar pusharna dig om och om Och om och om igen Så är vår hjärna konditionerat ja. Ju mer du hör, ser, smakar Eller liksom doftar på någonting Så desto mer vill du ha det Därför att hjärnan tycker om att som sär <hör> höra och så vidare samma saker om och om igen. Och att mumin är en av de där grejerna som att du kan inte kasta en stän i Finland utan att träffa någon grej med mumin på. Så ja. att det blir ju som en liten liksom minimal rush och dopamin i hjärnan som att ah, det är mumin jag känner igen, ah, snorkfröken. Så att, det blir en liten sån sak. Så du kan ju egentligen inte bli av med din emotionella samhörighet med, med yeah. Men det räcker Du det har sett några avsnitt i ungdomen och läst någon historia så har du ett eh, samhörighet med det. det tricket är att man måste ju kunna säga kritiskt på det. Eller i alla fall objektivt om man vill analysera. Yeah. Det. Men jag är medveten om den här Uh, associationen som jag själv har att liksom jag blir fortfarande varm inombords när jag hör Benny Törner och på finska eller svenska mm. så tillvida jag blir jättearg när jag hör den på andra språk för jag tycker att den är inte nära på lika bra mm. uh, så inte ska jag ju ha någon sån reaktion om, om jag var likgiltig till det här nej, nej nog det stämmer ju uh, men du menar liksom jag föredrar att vara Objektiv eller jag gör i alla fall en väldigt stor varning innan jag är uh, allt för emotionellt investerad i någonting åt det ena eller det andra hållet innan jag ställer någon kommentar. Och det är kanske någonting som andra skulle kunna göra också någon gång kanske. Just saying my dudes. Men, med liksom, men jag tänker ju att om det bara är slumpen. Uh, eller just möjligen den här tecknande från 90-talet. Som har satt Moomin på världskartan. Ja. För om vi ska vara helt ärliga. Inte var det någon mm. som brydde sig särskilt mycket i Moomin. Innan 90-talet. Nej ja, alltså. Jag, jag, det, var det, som, det var ju det som gav den den här, den här liksom största boomen. Mm. Egentligen. Ja. Och, och, och den där, no, i och för sig visst hade ju. Som litteraturen och så vidare som redan rör sig ut, ut i världen. Jo, jo, men jo, det var ju men, läst men, men... på samma nivå som jag skulle säga många andra äh, barnförfattare ja. från andra länder på den här tiden som inte har nått någon sån här kultstatus. Ja. Mm. För, ja, men igen Om man jämför med Astrid Lindgren som nästan man kan ju nog nästan kalla dem båda samtida att <här> hon blev ju världskänd genom sina böcker. Mm. Uh, Tove Jansson så nog blev hon ju känd genom sina böcker. Men, <här> men jag menar den här kvinnan arbetar ju i stora delar av sitt liv som illustratör. Mm. <här> Till exempel. Och att liksom inte säga när att jag försöker förminska Tove Jansson. Att Jag, jag tycker bra liksom om Tove Jansson eller jag, jag har Delade männingar om Tove Jansson men jag ser absolut inte negativt på henne från liksom, något perspektiv. Uh, det är bara det att jag tror ibland att det är lite som Donald Trump. Att liksom folk minns bara det väldigt nyligaste och så har de en väldigt specifik bild som inte alls stämmer. Mm. Att jag menar, liksom, fuck, det, det räcker med att spendera fem minuter på Wikipedia med Tove så har du Ah ja okej okay. hmm. ah, ja, det visste jag så inte in, är det någonting från den. men att liksom ja. man får, man får för till exempel jag blir irriterad när folk det finns vissa människor som försöker liksom hävda till exempel att Ove Jansson ska ha haft uh, lika mycket eller till och med mer influens på ska vi säga, barnlitteratur än Astrid Lindgren och det är ju min spontana reaktion. Ja man går shit nära det. För det är liksom. Du vet inte ens vad du säger. Mm. Alltså, ja. ja. Men. Vad du var, det, det, det, är ju, det har ju en annan betydelse för oss. Så, specifikt dig och mig. Uh, därför att. Uh, varför är det förbjudet att hata mumin. Som finland, svensk. Hmm. Ja, När jag tänker alltså, jag vet inte. Ja, eller är det den där frågan om liksom en domänförlust att man, liksom, man kan inte kritisera någonting som som anses vara en, en, en av grundpelarna i den moderna filmansvenska som liksom, kulturidentiteten. Ja, för, men... för, för, för, alltså, jag kan ju inte tänka mig något annat för, för, för ser man det ur, ur Ur en här allmän liksom aspekt så borde man ju snarare tänka att om det är någonting som är kärt så då, då ska man ju kritisera det. Som jag vet att vi har tagit upp i, mm. i flera tidigare avsnitt att, att det, är ju, det är ju viktigt för att man, man vill ju att det ska, vara, det ska vara det bästa. Man ska vara medveten om både dess styrkor och dess svagheter. No, vi har ju i det här programmet diskuterat så många grejer som vi har hållit kära och liksom totalt rivida i stycken uh, yeah. för att no, men, så måste man ju föra kritisk diskurs men inte är liksom riktigt med den här domänförlust för att om man tänker nu på vad vi har diskuterat och kanske kommit fram till i det här avsnittet bara att det verkar som att vi inte har så otroligt mycket specifikt finska eller finlandssvenska kulturdrag eller liksom. Mm. Eller något skulle jag säga typiskt finska drag. Att det finns säkert där liksom som, som kanske är som en anda eller liksom som en attityd. Att det kan, man kan anses som någonting finsk där. Men det är väldigt lite som jag personligen associerar med. Och att, <hör> uh, jag tycker ju på samma, samma sätt som man säger på liksom, säger då Johan Ludvig Runeberg och så här att det är ju egentligen roligt om man ser på det nuvarande eh, politiska och kulturfientliga läget i Finland vad gäller svenskanställning. Att de här böckerna var ju ursprungligen skrivna på svenska. Ja. Och att framförallt Sverige så tog jag ganska snabbt tag i de här böckerna nästan något tidigare än Finland gjorde. Och att nu så väver ju Finland en massiv muminflagga vad man ens är. Det har funnits på liksom mm. finnar, det finns liksom som vi sa på muggar och liksom på tandborstar. Ja. det finns ju överallt. Mm. Uh, men Tove Johansson var finlandssvensk. Hon skrev ursprungligen på svenska. Och under större delen av sin karriär så skrev hon på svenska. Så mm. det är ju liksom um, den här domänförlusten Uh, eftersom, jag menar nu är ju mumit, mumit lika populärt som mumin. Mm. Uh, så att, <coughs> det känns jag som, när kanske har kanske den här domänförlusten, därför att man har kanske har försökt förfinska någonting som är grund av den var finlandssvensk. Uh, mm. Så <coughs> inte, inte riktigt vem jag skulle skydda om jag liksom också börjar väva en stor muminflagga. För att inte känns det ju heller som folk är som så villiga att lyfta fram det finlandssvenska, utan det är ju nog alltid den finska mumien. Mm. Uh, ja. Och liksom till exempel när jag är redan av så kommer det ofta, uh, nu som då, liksom, till exempel en norsk, så fort han ser mig online och liksom skriker mumilaxa åt mig. Det kanske inte är så ja No. Rumindagen, men okej. Okay. Att, att, det är ju litteratur som ursprungligen är skriven på svenska och där blev vi en av våra starkaste finska kulturikoner. Ja. Mm. Om jag är kritisk till själva innehållet och att få ska peka finger och hur vågar du förminska svenska ställning i Finland? Så det är som mm. att, well, it's already happened, faggot. Yeah. Och att, mm, alltså det, det stämmer ju you då know, när man tänker på det ja och jag menar, inte finns det någon som är gladare än jag att Moomin är stor uh, liksom i Finland så väl som utanför Finland men mm. men liksom det är inte nödvändigtvis böckerna och det är inte nödvändigtvis heller den finsk svenska gospelet genom Moomin som sprids Faktum är nah. att Moomin som produkt är ju högst internationell. Så är bara på Japan mm. och Japanernas ja. association till Moomin. Inte tror att de går ja. runt och liksom... <här> <här> Nej, det, det gör det ju. Men det är ju liksom sött att det verkar det finnas folk som tror det. Och som liksom inga mer än kulturmänniskor i Finland. Ja. Som finnas svenska kulturmänniskor några av de liksom största liksom jag någonsin har haft... Mm. Ja. Otteruren att liksom hamna i samma rum För varannan men som kommer ur deras Så vill man liksom bara Shut the fuck up ja. Ja, Jag tycker det som du sa om Japan Just att, att, att Det som man kanske först Kommer att tänka på här Vad gäller Moomin, alltså serien Ja Så är ju japansk mm. att det, det, det är liksom igen, igen så där, att, att jag kan Jag kan förstå jag tycker att det är roligt att intressant att det är vissa så här finska, finska saker liksom, som faktiskt får fotfäste i Japan. Mm. Men, men, det, men det är också intressant att den här saken som så starkt liksom, man tänker på Finland, svensk Finland så är liksom en, en japansk produkt, en japansk produktion av mm, ett finlandssvenskt material naturligtvis. Men det skulle nog nämnas att... Ähm liksom Lars Jansson Tove alltså, ja. Janssons har han arbetar nog ändå inte med de här uh, Jo, alltså det, de gjorde det inte båda alltså det för i princip var det, ju, var det ju det som var en av grejerna att de, de lyckades liksom skapa en, en en överenskommelse att de faktiskt hade oh, ja. in input jämfört med det här tidigare uh, Jag vet inte hur att Ove Jansson var med det Uh, men som jag förstod var ju nog ändå liksom den här. Ash uh, Jansson som var ju nog den, yeah. som huvudperson på plats där. Men att man kan ju ändå vara överens om att för japaner har ju en, ett visst sätt att göra saker. Och att mm. jag, jag tror på något vis att det här är det bästa av båda världar. Att de fick en produkt nu då som inte var liksom så här super, super japansk. Yeah. Uh, men som ändå liksom hade det bästa från, skulle säga, japansk animation eller japansk historieberättande. Allt från liksom musiken till liksom stilen till hur de porträtterade. Och jag tror att de, liksom den andra som de ville få igenom, kanske nu då från, uh, liksom, finländsk tal då, men från Janssons sidan. då. Uh, Så. So, yeah känner säkert igenom för det känns ju nog ändå som en ganska en produkt som vi skulle förstå här. För jag tänkte till exempel, jag sett äh, en ny tolkning av äh, till exempel Ronja Rövardotter mm -hmm. äh, som gjorde liksom japansk stil då där. och det var ju det var ju liksom ljusår bort från Ronja Rövardotter det ska kunna vara vad fan som helst det är liksom inte ja. av denna värld. De har totalt missat pointen. De förstår ingenting. Mm. Och att, och jag tror ju nog på något vis den här förståelsen av att liksom den här vad ska vi säga, Mumin andan ändå är intakt i den här 90-talssären. Så det här bidragde att den blev så omtyckt, att Det blev en fascination. Att det här var ju liksom, så här skulle ju barn mumin ha varit. Och så här var de bisären. Och därför tror jag att så mycket folk tog den de till sig i en massa ja. länder på en massa språk vilket då kanske ökar mm. intresset för böckerna och kanske vuxna mm. får någonting med värde som liksom de här böckerna som kanske många inte ändå har läst om. Mm. kanske men men folk är liksom väldigt känsliga när det rör mumin till skillnad från annan kultur mm -hmm. och jag börjar ju ibland för nära att om det beror på att vi egentligen har en ganska stor avsaknad av övre populärkultur i Finland att till exempel vi har ju en Nobelpristagare litteratur som Mika Valtari från Finland. Mm. En författare som jag själv uh, har läst många böcker av. Och tycker ja. om. Jag känner lite en aning förvirrad och konstig gubbe. Men lite <laughs> diskutabel kvinnosyn. Så ändå underhållande böcker. Som på något vis mm -hmm. fångar den här samtiden. På ett väldigt intressant sätt. Uh, men inte det är ju någon som diskuterar. Mika Valtari. Ja. Det, det är ju igen liksom så här kulturmänniskor som mm. typ en gång i år kommer fram, men nu måste vi väl göra någonting, Micah Valtari idag oh, min Valtari kan du skriva en historia oh, som jag yeah, sure. men å andra sidan liksom, hans verk har ju inte åldrats så väl på det viset uh, så att jag förstår att folk diskuterar honom uh, men jag bara har vad finns det för andra typ kända barnböcker vi har i Finland och finns det andra annan förkänd tecknad som har producerats i Finland mm. som inte är så fucking dåliga att man liksom vill riva ut ögongloberna liksom trycka in dem i öron bara så man slipper höra. Mm. Och när jag sitter här och funderar är det som att det är ju den här Maurikunnas. Typ. Men det ja. är typ bildböcker, bildböcker för barn. Och att, ja. Jag har läst Nyligen när jag var på sjukhus med min dotter så läste jag Sju bröder. Uh, Maurik mm. <laughs> version. Och de här böckerna, alltså de är ju roliga. Liksom att läsa som vuxna yeah. tycker om bilderna och liksom och jag sitter och läser det som ändå har läst Vain och liksom spelat i mm. de här pjäserna <laughs> på teaternivå. Yeah. Så läser de och så <laughs> that's hilarious. Men, um, men liksom Liksom, vad finns det att diskutera där för litteraturvärde? Mm. Läs du ju de böckerna i liksom, din lilla läscirkel och står diskuterar den filosofiska innebörden. Ja. Nu, nu liksom, det här var ingen stäv mot Mauriconnas som sa jag tycker att de här böckerna är väldigt charmiga. men mm. oh, Vad finns ja. det att diskutera? Mm. Ja ja men det är alltså det är ju, det är ju tack alltså trevligt att det för det gör ju en, den liksom den litteraturen är ju mer tillgänglig för mm. så en en klart, en yngre mm. åldersgrupp så här och det och det är ju alltid till fördel uh, mm. men men men sannt att, så att där det där är ju jag funderar alltså, att på så sätt så är ju Moomin nog alltså, unik här. Ja, men det är ju typ det vi har. Och, och det, ja, ja, alltså men, men, men det är sant alltså att den här den där liksom känsligheten så har jag inte förståelse för. för inte, jag, jag, har, jag har hemskt svårt att liksom se, se det för mig, det här att någon skulle faktiskt bli bli arg eller blir liksom att det skulle väcka desto mer ja, Jag att någon, någon skulle kritisera ja men jag tycker det är så här hela tiden för att <kör> Finland det känns som att Finland har exakt rum för vi har rum för en musikartist vi har rum för en komiker vi har rum för en särrättning vi har rum för liksom vi har typ ett av allting och ja. det spelar som inte någon roll Uh, hur det, liksom om de är lite kända så då pushas det med allt det, allt det går. Och ingenstans slags det här med santan liksom från finlands svensk kulturhall. Om du är ens, mm. du behöver inte ens vara kritisk, du kan vara liksom, bara liksom, lite tyst avståndstagande, så blir du direkt attackerad. liksom, varför stöder du inte här? Och, var, var, varför tycker du inte om finlands svensk kultur? Och att, Jesus Christ, att måste man väl blint tycka om allting som Satan produceras på finsk håll? Eller ännu värre yeah. finländskt håll? Men fuck. Plus jag blir av väldigt störd på det här att liksom den väldigt finska grejen att liksom att nu är det den här som har blivit röstat i bästa och först och största liksom. Det fanns bara en person där! Det fanns bara en person i raceet. Det fanns fucking ingen opposition! Hur vitt du satan säper skulle det vara om du kom att vara i en en-persons-race? Alltså, jag menar liksom, igen, alltså, liksom, jag, jag vill inte liksom kritisera, uh, ska vi säga, sådana här väldigt finlandssvenska media-ikoner som vi har just nu. Som liksom till mm. exempel Teddokai, som är jätteroliga. Men liksom. Mm -hmm. Var det alltså opposition? När hade det någon, någonsin funnits ett tillfälle där Nå, Vem är det olika? eller Ted Men det finns ingen mm. annan. Så och vem ska du röst på push? Klart du pushar dem, Vitto. Yeah. Det är ju liksom och nu är bara jag säger det här så sitter någon och säger är, men du hatar dem, du är kritisk till dem du motarbetar dem, du är avundsjuk du vill att de ska dö, och du vill att vi ska ha någon kultur och vi ska bränna i hela Finland det exakt ja. det jag säger exakt det jag säger, det är bra att alla lyssnar Men man får inte ställa sådana här frågor för då är man liksom anti kultur, eller anti finland svensk kultur och domänförlust och liksom flyttat till Istanbul och att Jag hatar inte mumien. Men jag är inte övertygad om att det är det, bästaste, det bästa jag någonsin har läst. Och, att, och bara i och man säger det så sitter där folk och är inga värre då än kulturmänniskor och är så fucking buttert. De vet inte vad de ska göra med sig själva. De liksom bara liksom bygga gallas med en spotkål och bara vänta på att få liksom man är som, okej. Okay. Men hur skulle det vara? Om du skulle försöka hitta lite annan litteratur. För inte det är ju så att det inte finns annan säg, barnlitteratur i Finland. Precis. Men det är bara det att ingen lyfter fram det. För man måste bara konstant fucking ösa över de här samma grejerna om och om igen. Och man är som att, behöver mumin mer? Fyllningar. att ja. liksom det så att ja. riktigt vet vad Moomin är? Kan vi måla ett till mm. flygplan med mumin? Ja, va, va. Att, kanske <laughs> det räcker. Kanske liksom vi har mm. etablerat nu Kanske vi kan gå vidare nu till någonting annat. Ja. Ja. Ja, kanske kanske liksom ta in mumin på, nå på ett nytt område. Mm. Något, något otippat. Som till exempel finska vapen. Vapenmakarna skulle sälja, sälja patroner med mumin. Mm. Jag tror en ju att liksom den, den... den. Målat på eller liknande. Det är någonting liksom helt annat. En fetish-marknad är... på internet tror jag. Bara vänta på ett tillfälle att få. Trolla om du så vill. Att... Ja, du, du öppnar snart en, en webbshop för, liksom, för alla de där liksom, hattfisting. Ja, men Nikolaj, drömmer du inte om en dag i en närframtid framtid när du kan säga dina vänner på ölen efter jobbet att ja, ja, men nu ska jag gå hem och hattfista min flickvän? Ja, alltså, jag, jag har inte tänkt på det där, men nu när du, när du säger det på det där sättet. så, Eller jag så... Menar, Du behöver inte ens det. Liksom, du, du kan liksom Hej, ska vi gå hem till mig och mu min hatta lite? <laughs> ja. ja, ja oh nej. oh nej, vet vad det betyder? No. Ragningsrepliken blir ju Vill du vara min hattifnatt ikväll? Ja, har du fått hattifnatt? <laughs> ska det vara lite hattifnatt i Och så kan du vara en, liksom mu hattare eller en mu hatare? <laughs> Lite förenkelt, Sami, lite förenklat. Ja. Nikolaj, räcker det så här? Var det här det obligatoriska mumina-avsnittet nu då? Ja, jag, jag, jag tror det var, det var, jag tycker det var, det var fint att, att, att ta upp det så här äntligen. Det har ja. ju nog hängt där vid horisonten en, en längre tid ja. redan. som... Mumins icke-synliga punktkulor har hängt där och stört och orsakat ja. förvirring och konendrum <laughs> ja. osäkerhet ja. i världen. Mm. exakt. Och det är ju det som Mumin-böckerna egentligen handlar om. <laughs> Precis. Men eh, naja. eh, nästa vecka så då blir det väl spoiler-warning tror jag. Eh, det lär väl bli det, ju. Men vad? Det är en överraskning. Ja. Kanske Tove Jansson. vad var uh, men uh, ja, Tove Jansson och hennes lesbiska utsvävanden. En antologi om mumienpappan och havet. Så det betyder att du har alltid i världen nu då att kicka in igen till triggervarninget gmail.com och berätta hur vi har förstört Finland och, mm. och din barndom och ditt litterära kunnande som vi ju alla vet har varit så stort och omfattande. Ja, som du vet så man kan ju nästan säga att de kan skicka hatmail. Ja, <laughs> no men, vid min svans, under min hatt, rakt in i mu min mamma. Tryggavarning!